Щастя у космос вирушали люди, які близько знали один одного на Землі. Навіть деякі села посилали на інші планети невеликі загони своїх жителів. Схоже на те, як вдавнину громади відправляли зі сходу на дикий, неосвоєний захід каравани фургонів. І він... Він теж міг би стати одним із цих відважних шукачів пригод, якби він зміг... Послати до дідькової мами це містечко, цю бездарну, принизливу, остогидлу роботу. Але цей шлях нині для нього закритий. Йому залишалося лише пережити гіркоту повного краху надій. Раптом пролунав стукіт у двері. Він вражено застиг на місці. У його двері ніхто не стукав вже багато-багато років. Хтось постукав, сказав він собі. Це може означати тільки біду, що насувається. Може означати лише те, що там на дорозі його впізнали. А він уже став звикати до думки, що йому вдасться вийти сухим із води. Тобіас повільно підійшов до дверей і прочинив їх. Їх було четверо. Банкір Герман Фробішер, місіс Хелворсен, дружина баптивського священника, Бад Ендерсон, тренер футбольної команди та Кріс Лемберт, редактор Мілвільського тижневика. І судячи з їх вигляду, він одразу ж зрозумів, що справи його погані. Неприємність настільки серйозна, що від неї годі врятуватися. Їхні знічені пики висловлювали щиру відданість і подяку з легким відтінком деякої незручності, яку відчувають люди, коли усвідомлюють свою помилку і вирішують її виправити за будь-яку ціну. Далі... Герман так рішуче із такою показною дружністю простяг Тобісу свою важку пухку руку, що він міг і розреготатися. Товбе, сказав він, не знаю, як вам дякувати. Не знаходжу слів, аби висловити найглибшу вдячність за ваш сьогоднішній шляхетний вчинок. Тобіас спробував відбутися легким, швидким рукостисканням, проте банкір в афекті стис його руку і не волів відпускати. А потім взяли і втекли, пронизливо заголосила місіс Холверсен. Ніщо почекати, показати всім, яка ви чудова людина. Хоч убий не розумію, що ж це на вас знайшло. Та дрібниця, промимрив Тобіас. Нарешті банкір випустив його руку, проте за мить нею відразу ж заволодів тренер, наче тільки й чекав на цю можливість. «Завдяки вам, Ренді живий і у формі!» – випалив він. «Адже завтра гра на кубок, а нам без нього хоч на поле не виходь!» «Мені потрібна ваша фотографія, Товбе!» – промовив редактор тижневика. «У вас знайдеться фотографія?» Ой! Хоча що я? Звідки їй у вас бути? Нічого. Завтра ми вас сфотографуємо. Але перш за все, сказав банкір, ми переселимо вас з цієї халупи. Із цієї халупи? Перепитав Тобіас, уже перелякавшись не на жарт. Містер Фробішер, то, то це ж мій дім. Ні, вже не ваш вигукнула місіс Холверсон. «Тепер ми неодмінно надамо вам можливість виправитися. Такого шансу вам ще в житті не випадало. Ми маємо намір звернутися до АТБА». «А тебе що?» в розпачі повторив за нею Тобіас. «Анонімне товариство по боротьбі з алкоголізмом», манірно пояснила дружина пастора. Воно «Допоможе вам вилікуватися від пияцтва. «А, можливо, Товб і не хоче ставати непитущим?» – припустив редактор. Місіс Хелворсен сердито пожувала губами. «Він хоче!» – сказала вона. «Немає людини, яка б...» «Та годі вам годі!» – втрутився Герман. «Не все одразу! Ми обговоримо це з Товбом завтра!» А, «Ага!» – Тобіас зрадів. Він потяг двері на себе. «Точно! Давайте відкладемо розмову до завтра!» «Е, ні, так не годиться!» – сказав Герман. «Ви зараз підете зі мною! Дружина чекає вас на вечерю! Для вас е, підготували кімнату, і поки все не владнається, ви поживете у нас!» «Та що ж тут таке особливе влагоджувати?» Запротестував Тобіас. «Як це що?» Обурилася місіс Хелворсен. «Наше місто! Палець об палець не вдарило, аби вам, бодай, якось допомогти!» «Ми завжди, соромно сказати, трималися осторонь і спокійно спостерігали, як ви, мало не рачки, тяглися повз нас. Ви повзли до своєї халупи, а це, це дуже погано!» говорить. «Про кожного з нас! Я серйозно порозмовляю з містером Хелворсеном!» Банкір в цей час дружньо обійняв Тобіаса за плечі. «Ходімо, Тобе!» – сказав він. «Ми у вас в неоплатному боргу і зробимо все, все, що у наших силах!» Він лежав на ліжку застеленому білим хрустким простирадлом. І таким же самим простирадлом він був вкритий. А коли всі заснули, він змушений був потай пробратися у вбиральну і випустив в унітаз їжу, яку його примусили з'їсти за вечерею. Не потрібні йому жодні білі простирадла. то йому взагалі й ліжко не потрібне. У його розвалюсі, щоправда, стояло ліжко, але то так для очей чужих що могли зазирнути а тут лежи серед білих простирадл німов якийсь мрець та ще й герман змусив його прийняти ванну хоча між іншим це було для нього досить доречно але як же він через це хвилювався життя зіпсоване згаджене думав про себе тобіас Робота спущена в унітаз Він все зіпсував Зіпсував як останній виродок І тепер він уже не вирушить зі жменькою відважних освоювати нову планету Навіть тоді, коли він остаточно розв'яжеться зі своєю нинішньою роботою У нього вже не буде шансів Він провалив контракт Йому знову доручать Якусь занюхану роботу, і він працюватиме іще двадцять років І, можливо, знову напартачить Якщо є в тобі слабинка, то від неї вже ніде не дінешся. Проте, проте в нього ще лишалася одна Божевільна, крихка надія І що більше він думав, тим райдужнішим дивилося на нього оком майбутнє І він дещо збадьорився «Ще можна було все переграти», – думав він. «Потрібно лише знову насвинячитись до чортиків. І тоді він так розгуляється, що його подвиги увійдуть в історію містечка. Це в його силах. Він... Він зможе непоправно себе зганьбити. Він... Він доведе цим гідним людям, з їх добрими намірами, що такого, як він... Не варто впускати у їх коло, що такі, як він, невиправні. Він дасть їм лункого ляпаса. Він лежав і подумки малював собі, як це виглядатиме. Ідея була чудова. І він... Він обов'язково втілить її в життя, але, мабуть, є сенс зайнятися цим дещо згодом. Його скандал... Справить більше враження, якщо він злегка почекає десь тиждень, а можливо два, буде вдавати з себе тишка. А ось тоді його гріхопадіння вдарить їх сильніше. Нехай, нехай поніжаться в променях своєї чесноти, скуштують вищу радість, вважаючи, що витягли його з бруду і наставили на правильний шлях. Нехай, нехай міцніє їх надія, і ось тоді, тоді він, знущально регочучи, п'яний в дим, спотикаючись поповзе назад до своєї халабуди над болотом, і все ладнається. Він знову включиться в роботу, і від нього знову буде користь навіть, можливо, більше, ніж до цієї події. Десь за тиждень, два Ну, може, трішки пізніше. І раптом він ніби прозрів. Його вразила одна єдина думка. Він спробував відігнати її, але вона, така чітка і ясна, ніде не збиралась зникати. Він зрозумів. Він бреше собі. Тобіас не хотів знову ставати таким, яким був до сьогоднішнього вечора. З ним сталося саме те, про що він мріяв. Він мріяв завоювати повагу своїх співгромадян. Сьогодні після вечері Герман почав розмову про те, що йому, Тобіасу, необхідно влаштуватися на якусь постійну роботу. Зайнятись, мовляв, чесною працею, і нині... Лежачи у ліжку, він зрозумів, як він нудьгує за такою роботою І зі страхом відчув прагнення стати скромним шанованим громадянином Мілвіла «Яка іронія долі!» – думав він «Виходить, провал роботи був його заповітною мрією Ну а тепер, коли ця мрія здійснилась» Він все одно лишається в програші. Якби він був людиною, він би заплакав, проте плакати він не вмів напруживши все своє тіло, він лежав серед білих накрохмалених простирадл, а у вікно лилося біле, немовби теж підкрохмалене місячне сяйво. Вперше в житті Тобіас відчув потребу в дружній підтримці. Було лише одне місце, куди він міг звернутись, та й то лише в крайньому випадку. І він зважився. Майже безгучно Тобіас натяг на себе одяг, вислизнув з дверей і навшпиньки спустився сходами. Пройшовши своїм звичним кроком хитавицею, один квартал, він вирішив, що тепер вже можна і не критися. І помчав щодуху, гнаний страхом, що наздоганяв його. Завтра матч. Той самий вирішальний матч, у якому покаже клас гри врятований ним Ренді Пробішер. І мабуть, Енді Доновен працює сьогодні допізна, аби звільнити собі завтрашній день та піти на стадіон подивитися. Цікаво. «Котра зараз година», – думав Тобіас, біжучи. В його голові майнуло, що, мабуть, уже дуже пізно. Але Енді, напевно, все ще порається з прибиранням. Не може бути, аби він пішов. Коли він опинився біля місця свого призначення, Тобіас з вивистою доріжкою збіг до темного, розплитими контурами куба шкільної будівлі. Раптом йому спало на думку, що він спізнився і чомусь відчув раптову слабкість. Проте тієї ж миті він помітив світло в одному з вікон на півпідвалу, у вікні комори, і він зрозумів, що все гаразд. Двері були зачинені, і він почав тарабанити по них кулаком. Дещо почекав і постукав вдруге, наполегливо і голосно. Нарешті він почув, як хтось Човгаючи підошвами, повільно здіймається сходами, а за одну-дві хвилини за дверним склом промайнула тінь. Пролунав передзвін ключів, клацнув замок, і двері прочинилися. Чиясь рука швидко втягла його всередину. Двері захряснулись. Довбе! — Тубе. вигукнув Енді Доновен. — Як добре, що ти прийшов! «Енді, слухай, я такого на кою знаю!» – перервав його Енді. «Мені все відомо!» «Я не міг! Не міг я припустити, аби вони загинули! Я не міг лишити їх без допомоги! Це було б не по-людськи!» «Це було б нормально!» – сказав Енді. «Не по-людськи! Ти ж не людина!» Він першим пішов вниз сходами тримаючись за поручні і стомлено човгаючи ногами. З усіх боків їх обступала гулка тиша порожньої будівлі, і Тобіас відчув, як неймовірно страшно у школі в нічні години. Увійшовши до комори, прибиральник сів на якусь порожню скриньку і вказав роботу на іншу. Але Тобіас лишився стояти. «Енді!» – випалив він. «Я це! Я все продумав!» «Я нап'юся!» І... Енді похитав головою. «Це нічого не дасть!» – сказав він. «Ти, несподівано для всіх, здійснив добру справу і став в їх очах героєм. І пам'ятаючи про це, вони будуть тобі прощати все, що б ти не виробляв, якого б ти не робив з себе Огидно, мерзенного волоцюгу. Вони ніколи не забудуть, що ти зробив для них. Ха. Отже тобі спромовив це зневірено і з відтінком питання. Те, отже, ти прогорів, сказав Енді. Тут від тебе вже не буде жодної користі. Він замовк. І пильно подивився на вкрай засмученого робота. «Ти чудово справлявся зі своєю роботою!» – знову промовив Енді. «Настав час тобі про це сказати!» «Ти дійсно працював на совість, не шкодував сил, і ти вельми, вельми сприятливо вплинув на це місто! Жоден із мешканців не наважився стати таким покидьком, як ти!» «Енді!» – тяжко промовив Тобіас. «Припини, а! Досить обвішувати мене медалями!» «Ну, мені хочеться підбадьорити тебе!» І тут, незважаючи на весь свій відчай, Тобіас відчув, що його розбирає сміх. Недоречний. Лякаючий сміх від думки, яка раптом блиснула в його мозку. І цей сміх Почав ставати все настирнішим. Тобіас уже внутрішньо реготав, уявивши собі, як здійнялися б громадяни, коли б дізналися, що всіми своїми чеснотами вони зобов'язані двом таким нікчемам. Шкільному прибиральнику, з ходою човгоючої старої качки і мерзенному пияку. Сам він як робот у такій ситуації мало що значив, а ось людина... Вибір впав не на банкіра, не на комерсанта чи пастора, а на цього старого мийника Вікон. Це йому довірили таємницю. Це він був призначений зв'язковим між роботом і він був самою важливою особою серед людей у Мілвілі, а вони вони про це й не здогадувалися. Городяни ніколи не дізнаються ні про свій обов'язок, ні про своє приниження. Вони й далі будуть зверхньо ставитися до прибиральника, будуть терпіти п'яницю, ж того, хто займе його місце. Тому що тепер з п'яницею покінчено, він прогорів. Так сказав Енді Доновен. Тобіас інстинктивно відчув, що крім нього і Енді в коморі хтось є. Він стрімко розвернувся на підборах і побачив перед собою незнайомця. То був молодий, елегантний і досить таки вродливий юнак. У нього було чорне, гладко зачесане волосся, а в його зовнішності було щось хиже. Від його погляду ставало дещо не по собі. «А, це твоя заміна!» Посміхнувшись, промовив Енді. Оце вже повний негідник. Можеш мені повірити? Ну, відверто кажучи, по ньому не скажеш, здивовано знизав плечима Тобіас. Нехай зовнішній з тебе не вводить в оману. застеріг Енді. Він набагато гірший за тебе. Це останній винахід корпорації. Він мерзотніший за всіх своїх попередників. Тебе тут ніколи так не зневажали, як зневажатимуть ось цього. Його будуть ненавидіти від щирого серця, і моральність мешканців Міввела підвищиться до такого рівня, про який вони ніколи й не мріяли. Вони будуть зі шкіри дертися, щоб не бути схожими на нього, і всі... Всі до одного стануть чесними. Навіть Фробішер – банкір. Нічого не розумію. Розгублено пробелькотів Тобіас. <гум> Він відкриє в контору справа, яка якраз підходить такому молодому енергійному бізнесмену. Страхування, різного роду угоди, купівлі, продажу, найми, рухомої і нерухомої власності, заставні операції. Коротше кажучи, все, на чому він зможе нажитися. А далі найцікавіше. Не порушуючи жодного з законів, він обдере їх всіх як липку. Свою жорстокість він замаскує святенництвом. рівною, щирою посмішкою він буде обкрадати всіх і кожного, свято шануючи при цьому букву закону. Він не буде соромитися піти на будь-яку підлість, ницість, і все буде робити найпідлішим чином. «Але хіба ж так можна?» – вигукнув Тобіас. «Так, і я був п'яницею, але принаймні я поводився чесно. Наш обов'язок – дбати про благо людства, урочисто заявив Енді. «Ганьба для Мілвіла!» якщо в ньому коли-небудь з'явиться така людина, як ти або він. «Ну, що ж, нехай так. Тобі краще знати», – промовив Тобіас. «Що ж буде зі мною?» «Поки що нічого», – відповів Енді. «Ти повернешся до Германа і підкоришся природному перебігу подій. Десь влаштуйся на роботу». На ту, яку він тобі знайде. Живи собі тихо, мирно, як порядний і гідний повагий громадянин Мілвіла. Тобіас похолов. Ти хочеш сказати, що ви остаточно мене списуєте? Що я вам більше не потрібен? Але ж я... я що силий, я намагався, я... Сьогодні увечері мені не можна було вчинити інакше, ви... «Ви не можете ось так просто взяти і викинути мене!» Енді похитав головою. «Ха! Доведеться відкрити тобі один секрет. Краще б ти дізнався про нього пізніше, але... Розумієш, у місті подейкають про те, аби надіслати частину жителів в космос для освоєння однієї з нещодавно відкритих планет!» Тобіас випростався. Він насторожено завмер, і в його погляді спалахнула Надія. Проте вона відразу ж завмерла. «А я тут до чого?» – сказав він. «Не пошлють вони такого п'яницю, як я!» «Тепер ти для них гірше, ніж п'яниця!» – сказав Енді. «Набагато гірше! Коли ти був звичайним пияком, ти був весь як на долоні!» Вони наперед знали всі твої витівки, а тепер вони будуть стежити за тобою, намагаючись вгадати, який ти ще можеш їм зробити сюрприз. Ти позбавиш їх спокою, вони, вони будуть весь час сумніватись у тому, що, можливо, ти завжди був хороший, а це вони були не такі. Ти обтяжиш їх сумління станеш причиною постійних нервів, вони будуть перебувати у вічному страху, що в один чудовий день ти так чи інакше доведеш, яку вони дурню вчинили. «З таким настроєм вони точно ніколи не включать мене до числа майбутніх колоністів», промовив Тобіас, розпрощавшись з останньою надією. «Помиляєшся», – заперечив Енді. Я впевнений, тебе відправлять в космос разом із рештою. Добропорядні, але слабкодухі жителі Мілвіла не пропустять нагоди, аби позбутися тебе, як нагадування про їх помилку. Дякую за те, що прослухали дане оповідання. Подобайте це відео. Підпишіться на канал і зробіть дзвіночок сіреньким, аби не пропускати вихід нових книг. Для вашої зручності у мене діє телеграм-канал. Підписуйтеся і на нього. Віримо у Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу і підтримуємо наших захисників. А якщо маєте можливість, підтримайте вихід нових відео на цьому каналі. Картка Монобанку та посилання на Патреон ви знайдете в описі до цієї книги. Ну що ж, почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!